Mă, tati crești, ca să l-am minișa el, după aia este pusul de gură așa fi Nu Ai mai nu că tu nu, tu nu. nu mă simt, nu mă Nu mă simt. Ca frate. Tăne! Ați Concurs! Ai. te legești că și noi voi iubim mame. Când la rândul vături, vezi că voi să vă voi iubesc. Și când se crește torești, karma. Vezi? Ha ha ha ha ha ha ha ha atunci. ha <hără> oh, dar jos că odată afară asta, mă, că era prea Se uită Mirela cu. Am mai iar o. Am ușit, o Am aici, aici nu Da, schimbați că este telecomandă acum. Da, nu îmi dau mai uit eu, mă. să schimbăm, mol să Da. Cu arter și se la deveneasă. M. E solu place. Vreau să vă dau fructul un bleacodat și mi un De care? De care? De să fie? Nu am cont. Dar e acum. Le, le, le fă bă, Nu e feta, nu nu. Să scrii cu pe cu nu mă să Nu, de O Puloblea. Puloblea. Era 98! Era 98! Era 98! Era 98! Era 98! Era 98! Era Asta e karma? Ai văzut cum am putit? Așa e, ai gânați locuți, băi! Băi, băi! Așa e, băi! Băi, băi! Așa! Gata, ajunge! Ai grijă la degni! Băi, ajunge! Băi, băi! Băi, băi! Băi, Așa e! Da, unde e pedala mă! Ну, здравствуйте. Что тебя, а, сейчас надо здесь где-то, вот так я ну, я я. ну, я ну, ну, ai adică văzut cu de-aia, nu-i de punem. Da, așa. Nu se colectează aici. Da, nu, nu vrea. Nu vrea nici... E merg! Bă, Nu dar să... Ce, mamă, ce te da, Nu Pot, mă ascultă, nu aici. stai cu Da. nu-mi da mie angheța! nu, doar un cafea, a, să ai oaie timp, nu Așa, că e mai rapid. Cu miri de albine sau? Cu de Dar nu pui numai din aia, nu aia Hai nu pune mâna la palatul pus, nu cu părțul putereazul. Da, aici, mă, băică. Și Da, am găsit. Hai, am s-a băiat cu Crisul. A, nu e cu mama. m Trebuie să luăm pe Cristi cu noi, știți? Da. Dar unde mai aveți loc, măi? Ei, lasă-mă, că-l găsim, noi. Las, mă. Oprim pe Adelina cu Ce, mă? Dannu, motan, dannu, motan, danu, motanu, nu motanu, danu. Ești Da. Bravo. aveți cum un jucă a, -a, -a O, ah! uh. -a -a -a a, -a -a -o da, a o lua să mă... Că ai dat în Da. hai Era să i mult? Jumate-ți fac Da, jumate. O cafea mea. Ai vazut? Cafeaua, da. Nu stiu eu, mă, sau cum, degeaba intreb. Aude, dreptul meu să deschide către ori vreau frigiderul, voi ce mai spune? dă nu, scumieri sau fără Cum Cu mierii punem o Să ți o O la Băi, trebuia să, bă, să aduci un butoi, mă, de ala. Ia să cumple acum, închiriează un butoi de ala de 20 litri, cu tot cu nu siga. cu pompă de-aia, mai stai la frigider, atâta, atâta. Ăștia sunt ca la țâță, așa biau. Nu știu ce casă ai, că-n sărată, mă, ce asta e ala asta de pasără. De pasără, da, oleacă, dar nu mult, un pic. nu știu, nu știu. Așa am luat-o, așa pom, da, da, știu, dar așa o fac, e ideea aia pot da. făcută cu pastramă de-a lor, pumnul, nu? Ba, da, așa e la Nu mai era mai așa! Nu era așa! Ei, depinde, depinde! Să vede că nu-i, înseamnă uh, că e făcută de ei. Că dacă n-ar fi, tot fi da, trebuie să aibă, e făcută de ei, da. A toate rena, că am zis că e nu mă zic cred că se Dar Nu, eu s-o cu sare. eu nu știu, nu știu cum e asta, că n-am gustat. Nu, eu dar e bună, e Asta n cu frigidia. Ma <laughs> dau face figură. Nu, nu își face le pus în mașină si la galat. <laughs> Dica, da! Ghașparul Nu, beau beri, be be cafea. beau be cafea, cei? ce? le ce din ce vrei? Î nu să... da, da. după înghețată. Acum tăiești tortul. Trebuie să duc și tu mama înghețată și ei să... Ai nevoie ghilicuriță? Nu, Mai ai vreți să ai jucării N-am reușit să fim la jucărie. Nu știu unde parte găsesc. Unde băiatul cine fac? Cu Adelina. Aoleu, dă-te-te. Ai negric, ai mă gădesci. Dar ce poate să-i facă sta o pată? Să-i cadă în capă. Da, cade. Si da, cățiesc, nu ta, ce e nu, mama da, nu, nu, ce ce ce si da, si da, si da, si da, si da, si da, si si da, si da, si da, si da, si da, si da, si da, si da, si da, da, da, nu afișează oh, tot ceva. O, mă, te-nrij. Opa, perfect. E tot da, ce apară? Dacă tot te bagi în seamă. Ei păi da. <gătă -i> Mulțumesc, e foarte drăguț. Jezu, Ești, o drăguț. Ești un drăguț. Să ști că apreciez tot ce faci. Ziua, noaptea. Ziua, tot ce faci cu noaptea, nu-l știu! Mă, da, de ce lecătă lua mișto și cu ciocolată, ei, dar nu m-ai înghețat din aia? Pe așa, prutul, ce vrei? Eu am întrebat, vreți așa, vreți așa? Vre așa? Dar nu, mătule, dar ce ci... ai tu, nu trebuie să-i întrebă! Îi dar mai dăm Dați-vă cu considerația mai mare. Dar să nu participe la sinemă la teatru. Vamos 1055943 Deci tu l-ai spart? Ei, spart, spart un pahar, cu un set. Eu e un eu las spart. Las s, s da. lasă las i bine. Vorbeam, -a, aici, a, așa, a dat Bă, nu aia, dacă nu-i Știu e costel. Deci la televizor e ncerbuii nu i costel. Uh, nu mă stric pe mine. N-ai voi la televizor. Asta e. e ce nu e Ha, nu facem. să nu ascensi, de ce Să i să Să i Să i Să i Să Să Ah, -a da când înrowee, când -t -te -t -te, a lăsat, a lăsat... A lăsat... A Nu uitați să vădăți să vă abonați. Să